Витяг із таємного резюме хадібе щодо знахідок удар Есбаятії. Далі наведено звіт меншості. Ми безперечно підпорядковуємося рішенню більшості стосовно дбайливого перегляду, редагування та цензурування журналів із дар еспаята, але наші аргументи мусять бути вислухані. Ми розпізнали інтерес Святої Церкви в цьому питанні. Політична небезпека теж не уникла нашої уваги. Поділяємо з Церквою прагнення, щоб ракість та свята резиденція розділеного Бога не стали, цитата, «атракціоном для витрішкуватих туристів». Усе-таки тепер, коли всі журнали в наших руках, їх перекладено і підтверджено їхню автентичність, чітковидно Атрідівський план. Як жінка, навчена в Бенегесері, розуміти шляхи наших предків, я маю природне прагнення поділитися схемою, яку ми виявили, яка є чимось більшим, ніж перехід від Дюни до Аракіса, від Аракіса до Дюни, а тоді до Аракіса, слід служити інтересам історії та науки». Журнали проливають нове цінне світло на корпус особистих спогадів і життєписів із днів Дункана та вартівничої Біблії. Не можемо випустити з уваги відомі присяги на тисячу синів Айдаго і на дев'ять дочок Сіони. З огляду на знайдені журнали набуває нового значення тривкий культ сестри Ченоа. Безперечно, церковна характеристика Нейли як юди вимагає ретельного перегляду. Ми, меншість... Мусимо нагадати політичним цензорам, що обої піщані черви в їхній ракінській резервації не можуть служити альтернативою навігаційним машинам Іксіан. А також, що незначні кількості контрольованого церквою меланжу не становлять жодної справжньої торговельної загрози для контейнерів Тлейлаксу. Ні, ми твердимо, що міфи, усна історія, вартівнича біблія, а навіть святі книги розділеного Бога необхідно звірити з журналами «Здар Есбаяту». Кожне історичне відсилання до розсіяння та голодних часів слід виокремити і дослідити наново. Чого ми боїмося? Жодна іксянська машина не спроможна зробити те, що зробили ми, потомки Дункана Айдаго та Сіони. Скільки всесвітів ми заселили? Годі й полічити? Ніхто не знає. Чи боїться церква випадкового пророка? Знаємо, що провидці не можуть нас побачити чи провістити наші рішення – Смерть не може вразити все людство. Чи ми, меншість, повинні приєднатися до наших товаришів у розсіянні, перш ніж зможемо бути почутими? Чи мусимо покинути первісне ядро людства, неудству та непоінформованості? Якщо більшість прожене нас, то знайте, що ніхто нас більше не знайде. Ми не хочемо йти звідси. Тут нас затримують перлини в піску ми захоплюємося використанням церкви цих перлин як сонця розуміння. Безперечно, жодна мисляча людина не може уникнути в цьому сенсі откровення журналів. Гадано, швидкоплинні, але життєво важливі археологічні досягнення мусять дочекатися свого часу. Подібно до того, як примітивна машина, з допомогою якої Лето сховав свої журнали, може дати нам, бодай, відомості про еволюцію наших машин. Древня свідомість – мусить мати можливість промовити до нас. З нашого боку було б злочином як перед історичною точністю, так і перед наукою облишити спроби зв'язатися з цими перлинами свідомості, про які йдеться в журналах. Чи лето другий загубився у своєму нескінченному сні, чи він може бути розбудженим у наш час, перейти до повної свідомості як сховище історичної точності? Як може свята церква боятися правди? Стосовно меншості – ми не маємо сумніву, що історики мусять вислухати цей голос із наших початків. Якщо це лише журнали, ми мусимо їх вислухати. Мусимо слухати їх упродовж хоча б стількох років нашого майбутнього, скільки вони лежали приховані в минулому. Не намагатимемося передбачити відкриття здійснені на їхніх сторінках. Кажемо лише, що вони мусять бути зроблені. Хіба ми можемо відвернутися від найважливішого спадку? Як сказав поет Лос Брамліс, ми – фонтан несподіванок. Кінець аудіокниги за романом Френка Герберта «Бог імператор Дюний». Для вас читав характерник: Запис здійснено навесні 2024 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канали з ними в Ютубі і Телеграмі.